وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبئهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم إن نسألك علما نافئا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إن نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إن نسألك العافية في الدنيا والآخرة Allahumma hafadna min baydi aidina wa min khalfina wa an aimanina wa an shama'ilina wa min fawqina wa na'udhu bi'azmatika an-ugtala min tahtina Amma ba'du ka muslimin, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua menyelamatkan kita dari berbagai kejahatan Perbagai virus, perbagai penyakit Dan semoga kita senantiasa Berada di atas Keistiqamaan Serta semoga Allah memuliakan kita Dengan husnul khatimah. Alhamdulillah Senantiasa kita memuji Memuja Allah Senantiasa kita mengagungkan Allah Tabaraka wa ta'ala Dengan menyebut nama-nama Dan sifat-sifatnya sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah dan semoga kesempatan serta kesehatan dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita kita manfaatkan untuk memperbanyak ibadah mempersiapkan bekal menuju negeri akhirat kemudian salawat dan salam mari kita senantiasa untuk perbanyak mengucapkannya untuk nabi yang mulia nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad Para pemirsa, para pendengar rahimakumullah jami'an Mari kita senantiasa berdoa secara khusus pada kondisi kondisi yang sedang kita jalani dan kita hadapi Hendati kita berdoa merupakan ibadah yang senantiasa kita lakukan tapi dalam kondisi yang sedang kita hadapi ini yang mewabahnya COVID-19 yang melanda dunia hendaknya kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah menampakkan kepakiran kita kepada Allah banyak berdoa, beribadah sembari kita senantiasa waspada dan melakukan sebab-sebab yang akan membentengi kita biiznillah dari virus tersebut mengurangi mobilisasi kita di luar rumah bila keluar hendaklah waspada dan untuk senantiasa kita saling Tahawon Alal Biriwat Taqwa, mengingatkan saudara kita semua untuk waspada terhadap apa yang sedang kita alami dan kita hadapi ini. Semua itu adalah takdir dari Allah Taala. Ta ada sebabnya dan ada hikmah tentunya. Berbagai sebab, tapi sesungguhnya munculnya virus tersebut disebabkan virus yang sebelumnya telah merusak tatanan hidup manusia yang telah merusak jiwa dan hati mereka <tuh> virus kekufuran kesombongan manusia semakin beraninya manusia untuk berbuat dosa dan maksiat bahkan berolok-olok dengan Allah, Rasul dan agamanya. Bagaimana orang-orang kafirin yang sombong dengan kekuatan militer dan kekuatan ekonomi serta politik mereka. Bagaimana menindas yang lemah. Mereka sombong, mereka angku sehingga menindas, mengintimidasi. membunuh menzalimi Seolah mereka ya yakin akan hidup selamanya mereka tidak akan pernah jatuh kekuatan yang mereka miliki tidak akan pernah sirna dan tidak akan pernah ada yang mengalahkannya kekufuran Kemudian juga maksiat dosa, virus kesyirikan, bid'ah khurafat yang juga ada dalam kehidupan di tengah-tengah kehidupan juga kaum ke muslimin. Dan itu virus tentunya lebih berbahaya kerana menghancurkan agama. Tatkala virus tersebut telah mewabah dan sedikit dari manusia yang mengingkarinya. Bahkan berbagai situs-situs kekufuran yang terang-terangan memerangi Allah, Rasul dan agamanya, serta berolok-olok dengan orang-orang yang beriman, telah menjadi santapan sebagian dari orang. Maka Allah murka. Manusia diuji oleh Allah. Maka Allah turunkan virus yang dikenal oleh manusia di zaman sekarang ini itu COVID-19. Dia telah Allah takdirkan. ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi telah ditakdirkan oleh Allah pada saat ini itu akan terjadi, akan mewabah. Sebagaimana juga Allah telah menguji umat-umat sebelum kita kerana kekufuran mereka. Dia azab oleh Allah maka sudah saatnya manusia berpikir dengan akal yang sehat. sudah saatnya manusia meninggalkan kesombongan dan keangkuhan mereka sudah saatnya kita secara khusus orang-orang yang beriman kembali kepada Allah tinggalkan virus kesyirikan bid'ah, maksiat dan kezuliman kembali kepada Allah kena bumi ini milik Allah Allah murka bila dilakukan di permukaan bumi ini kekufuran, kesyirikan, bid'ah, khurapat, maksiat dan yang lainnya kerana itu bukan agama kerana itu bukan ajaran Allah bukan syariat Allah maka kembalilah kepada Allah ikhwatal iman para bambis rahimakumullah tidak ada cara untuk mengangkat virus tersebut kecuali dengan kita banyak mohon perlindungan berdoa memperbanyak ibadah sembari kita mengikuti tuntunan medis agar kita berusaha membatasi diri agar tidak menjadi bagian dari penyebaran virus tersebut Maka khutal iman ini semua adalah ujian dan cubaan dari Allah bagi orang kafirin azab yang menjadikan itu sebab kematian mereka di atas kekufuran dan di akhirat mereka akan diazab oleh Allah bagi orang yang beriman orang yang taat maka ini merupakan ujian yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala bila seorang hamba sabar menghadapi ujian tersebut dan ridha serta pasrah kepada keputusan Allah dan juga berusaha melakukan sebab-sebab yang disyariatkan untuk membentengi atau untuk mengobati dan dia sabar dia yakin semua itu dengan izin Allah dan dia tidak berpangku tangan berusaha maka bismillahirrahmanirrahim itu merupakan tentunya kebaikan baginya Karena dengannya Allah akan mengangkat berbagai kesalahan-kesalahannya Allah akan mengampuni dosa-dosanya mengangkat derajatnya dan kalaupun Allah takdirkan itu merupakan sebab kematiannya maka dia dalam keadaan baik kerana semua akan mati semua akan berakhir Cepat atau lambatnya Maka jangan sampai kekhawatiran kita Kepanikan kita Melebihi Kepasrahan kita kepada Allah Jangan sampai kepanikan kita Menyebabkan kita tidak bisa beribadah Tapi sebaliknya Semakin kita panik Semakin mendekatkan diri kepada Allah semakin banyak salat dan ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika hazabahul amr faz'a ila Apabila ada sesuatu yang mengkhawatirkan akan membahayakan dirinya atau sesuatu yang membuat kondisinya atau merasakan sesuatu yang akan menyebabkan kejelekan bagi dirinya, kejahatan yang akan menimpa dirinya. Suatu yang ditakuti, yang dikhawatirkan akan muncul atau mungkin perasaan rasa gunda Maka beliau faza ila solah. Khatul iman kaum muslimin di mana saja berada. Terutama kita sekarang di bulan Syawal, maka ada hikmah dibalik instruksi untuk lockdown dan kita memperbanyak menetap di di rumah. Maka kita manfaatkan untuk banyak beribadah, tidak keluar kecuali untuk kebutuhan yang sangat mendesak. Perbanyaklah baca Al-Quran, dzikir dan pun kita bisa bekerja dari rumah bagi kaum muslimin yang mungkin mendesak untuk keluar ya, sekadarnya dan juga untuk waspada dan berhati-hati jangan merasa aman ikhwetal iman para misal rahimakumullah ini sebagai himbauan dan peringatan dan tadkir bagi kita semua maka hendaklah kita kembali kepada Allah membentengi diri dengan zikir di pagi dan petang hari melindungi diri dengan berbagai ruqyah syar'iyah, mohon perlindungan mohon keselamatan dari berbagai kejahatan kena semua hal itu adalah makhluk Allah yang diatur oleh Allah yang berada di bawah kekuasaan Allah yang diizinkan oleh Allah Maka semua kekuatan yang dimiliki oleh penduduk bumu ini telah lumpuh Tidak mampu lagi untuk mengatasi hal itu Terjadi kematian Di sana sini Ribuan yang mati Ribuan yang terinfeksi Manusia tidak mampu lagi Maka yang tersisa adalah kekuatan Al-Aliil Kabir Allah yang Maha Tinggi, yang Maha Besar, Maha Agung. Tapi kita terus berusaha, jangan berputus asa. Seorang mukmin senantiasa so dalam keadaan baik. Agar masyarakat juga harus meningkatkan kesadaran. Ikhutul Iman Bara'usarahimakumullah. Ada baiknya juga, ya, pada kesempatan Seperti yang sedang kita hadapi dan Sedang kita, ya, jalani Kita kembali bertafakur, Mengingat, mengintrospeksi diri Bahawa kehidupan dunia ini tidak selamanya Akan berakhir, ada kehidupan akhirat Di sana ada Hari berbangkit, kemul mahsyar, timbangan amal kebaikan dan kejelekan, ada hisab, ada al sirat, ada surga dan neraka. Sudah selayaknya kita juga dalam kondisi seperti ini mengingat Allah banyak mengingat Allah dan mengingat negeri akhirat. Apa yang telah kita persiapkan untuk hari tersebut Maka melanjutkan pembahasan kita tentang iman bil-yawmil akhir Apa yang jelaskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawir Rahimahullah Yang sebelumnya telah kita jelaskan sebagian dari pembahasan tersebut وَنُؤْمِنُوا بِالْبَعْثِ وَجَزَائِ الْأَعْمَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Itu kita beriman kepada al-ba'ath kebangkitan dan balasan terhadap amalan pada hari kiamat dan ini telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya kemudian kata beliau wal ardi wal hisab al ardh wal hisab al ardh itu adalah hisab yang ringan wa qiraati al kitab itu masing-masing akan membaca kitab catatan amalannya wal sawabi wal inqab balasan dan juga azab pahala dan juga azab wal-sirati wal-mizan dan juga al-sirat iaitu jembatan yang dibentangkan di atas neraka wal-mizan dan timbangan Ikhwat al-iman, para wisar rahimakumullah Di antara aqidah kaum muslimin Mereka mengimani Yaumil akhir Beriman kepada hari akhirat Dan beriman kepada seluruh perkara Perihal dan ahwal yaumil akhir Di antaranya adalah Al-arudu Wal-hisab Al-hisab, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala akan mengumpulkan umat manusia di padang mahsyar, kemudian Allah akan menghisap mereka satu persatu. Ya, yeah. ada hisap yang ringan, ada hisap yang berat. Hisap yang ringan tersebut adalah al-ardu dan Hisab yang berat itu adalah Seorang Yang bila Dipanggil oleh Allah Dihadapkan kepada Allah Maka Mereka akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan akan diperlihatkan kepada mereka Amalan Kebaikan atau kejahatannya yang tertulis di catatan atau kitab yang ditulis di dalamnya berbagai amalan dan perbuatan manusia kemudian Allah tampakkan kepada mereka kemudian tidak dimaafkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala itu adalah hisabul al-asir hisab yang berat adapun al-ardu bahawa kita akan dihadapkan kepada Allah untuk dihisap kemudian satu persatu akan dipanggil oleh Allah kemudian diperlihatkan amalan mereka masing-masing dan ditanya oleh Allah kemudian kata Allah وَقَدْ سَتَرْتُ عَنْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُ di dunia dahulunya kata Allah kejahatan dan kesalahan dan dosamu itu telah aku tutupi kata Allah dan pada hari ini aku telah memaafkannya itulah hisab al-yasir tentunya telah terdapat di dalam Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang hisab qala subhanahu wa in tubdhu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah dan jika kalian menampakkan memperlihatkan apa yang ada di dalam hati kalian atau tukhfuhu atau kalian sembunyikan yuhasibkum bihillah insyaAllah akan menghisab kalian terhadap perbuatan tersebut artinya bahawa seluruh amalan manusia yang tampak dan yang tersembunyi maka semua tercatat di dalam kitab catatan amalan mereka dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghisap mereka sesuai dengan apa yang tertulis di dalam catatan tersebut. Tak ada yang tersembunyi bagi Allah. Bila Subhanahuwthaum, Inna Alaih Na Kemudian sesungguhnya kata Allah dalih tugasnya untuk menghisap mereka. Ikhwaliman para wahmi sarhima Kemudian di antara Hadis yang menjelaskan bahawa akan ada hisab. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau radhiyallahu anha tatkala membaca firman Allah tabaraka wa ta'ala, "Wa amman otiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanan, Maka dia akan dihisap dengan hisap yang ringan. Beliau bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana dengan hadis yang kau sampaikan, ya Rasulullah, manhu siba udib barangsiapa yang dihisap maka akan diazab. Sementara dalam ayat tersebut Allah mengatakan ada orang-orang yang akan mendapatkan hisap yang ringan apakah ini tidak bertentangan faqalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inma dhalika al ardh walakin man nuqisha al hisabu yahlak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya hisaban yasira itu adalah al ardh itu kita ditempatkan, ditampilkan, dihadapkan kepada Allah. Kemudian ditanya oleh Allah tentang amalan dan perbuatan yang kita kerjakan. Kemudian kata Allah, "Satertu Anka di Dunia, wa Ana Aqfiru Laka Liyum." Dahulu aku tutup kesalahanmu dan dosamu di dunia, maka sekarang aku maafkan tentunya yang seperti itu dia selamat tapi ada hisab an'asira hisab yang asir, yang berat Yaitu sebagaimana kata Nabi SAW mannuqis al-hisab ya'ala orang yang Allah tampakkan kepadanya amalan dan perbuatannya kejahatannya, dosanya kemudian ditanyakan oleh Allah kepadanya satu persatu dari amalan dan perbuatan tersebut, kemudian tidak dimaafkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka pasti dia akan binasa. Iyahlak. Ikhutal iman para misal rahimakumullah. Itulah yang dimaksud dengan Al-Ardu. Sebagaimana dikatakan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi wa rahimahullah wa nu'minu bil ardi wal hisabi jadi ada dua hisab hisab yang ringan yaitu al ardu dan hisab yang berat yaitu Munakasha. yaitu dipertanyakan oleh Allah tabaraka wa taala atas setiap perbuatan seorang hamba ya dosa dan maksiat yang dia kerjakan kemudian tidak dimaafkan oleh Allah tabaraka wa taala Kemudian sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis, bahawa setelah Allah membangkitkan umat manusia kemudian setelah diberikan kepada mereka catatan, kitab catatan amalan perbuatan mereka iaitu ya, Nashris Suhub maka setelah itu dihisab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kata Allah Ta'ala يَوْمَ يَبْعَثُهُمْ Yawma yab'athuhumullahu jami'an wa yunabbi'uhum bima 'amilu qahsahullahu wa nasu wallahu 'ala kulli shay'in shahid Pada hari Allah membangkitkan mereka membangkitkan seluruh umat manusia kemudian Allah mengabarkan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan Allahu Allah wa nasu. Allah telah menghitung, Allah telah mengetahui hal itu semua, wa nasu dan mereka telah lupa terhadap amalannya. Dan Allah, ya, menyaksikan semua atau segala sesuatu. Ikhtilaf iman para Nizarahim Dan yang pertama akan dihisab oleh Allah adalah solat seseorang. Sebab yang dalam hadis, "Awwalu ma yuhasabul 'abdu yawm al-qiyamah salatuh." Pertama yang akan dihisab dari amalan seorang hamba adalah solatnya. Maka perbaikilah solat kita. Maka bagi seorang yang tidak solat, apa yang akan dihisab? Ya, Allah akan azab dia. Bahkan tidak ada arti keislaman seorang yang tidak solat. Bahkan pada hari keadilan tersebut semua akan dihisap sampai juga hewan atau binatang ternak Hewan ciptaan Allah akan dihisap Sampai-sampai jika ada hewan yang bertanduk Kemudian menanduk yang tidak memiliki tanduk Itu bentuk kezuliman Maka Allah akan menghisap Kemudian setelah itu Allah perintahkan mereka menjadi tanah. Maka orang kafir tak kalah melihat hal yang seperti itu dia mengatakan, ya le tanikun tuturaba. Aduhai, seandainya aku menjadi tanah seperti hewan yang diperintahkan oleh Allah untuk menjadi tanah. Ikhtilafan para pemirsa rahimakumullah. Kemudian wa qira'atu alkitab ya sebagaimana yang telah jelaskan tadi bahawa orang-orang beriman mereka akan diberikan kitab dari sebelah kanan adapun orang-orang kafirin dari sebelah kiri dan dari arah belakang bagaimana caranya ya dari sebelah kiri arah belakang wallahu a'lam tapi begitu yang jelaskan Na' Wa amma man bi yamini fa yaqulu ha'u muqra'u inni dhalantu anni mulaqan hisabih huwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaf fil ayyamil khaliyah Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanan Amma man utia kitabahu biyamini Fayaqulu ha'u muqara'u kitabia Bacalah Ya, kitabmu Inni zonantu annimulaqin hisabia Saya setelah yakin Nisa aku akan berjumpa dengan Rabku Tema akan menjumpai Hari yamul hisab Ya, ikhutalima rahimakumullah Maka kita semua akan membaca Kiraatul kitab Semua akan membaca kitabnya orang-orang beriman dia akan mendapatkan kebaikan dia akan membaca yang baik dalam kitabnya sebaliknya orang kafirin pelaku dosa dan maksiat yang mereka diberikan kitabnya dari sebelah kiri maka dia akan mendapatkan kesulitan dia menyesal seandainya kitab tersebut tidak diberikan kepadanya ikhwata'l-iman wa rafi insya rahimakumullah kemudian wasthawabi wal-iqab ada balasan dan ada azab makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan umat manusia pada hari tersebut ya untuk hari keadilan untuk keputusan untuk memberikan kepada mereka kebaikan pahala sesuai dengan amalan mereka dan juga azab sesuai dengan kejahatan mereka dan itu hal yang sesuai dengan hikmah Allah Taala Ta dalam penciptaan umat manusia kemudian juga diturunkannya syariat yang terdapat di dalamnya perintah dan larangan jika seandainya tidak ada pahala dan azab tentu berarti tidak ada arti dari perbedaan antara orang-orang yang berbuat kebaikan dengan orang yang berkejahatan tidak ada arti tidak perbedaan orang-orang yang bertakwa dengan orang-orang yang fasik. tapi Allah maha adil yang berbuat kebaikan akan mendapatkan pahala yang berbuat kejahatan akan mendapatkan azab nah. yang berbuat kebaikan akan melihatnya, akan mendapatkannya dan yang berbuat kejahatan tentu juga akan melihat dan akan mendapatkan azab sesuai dengan kejahatannya. Ikhwata'l-Iman, para pemisar rahimakumullah. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang telah kita siapkan untuk menghadapi yaum al-akhir. untuk menghadapi hari yang di sana akan dikumpulkan semua umat manusia tanpa memiliki sehelai baju pun dan mereka juga dibangkitkan dalam kondisi seperti pertama sekali mereka dilahirkan ke permukaan bumi tidak ada naungan Ya. Di tengah. Ya. Terik matahari yang begitu panas. Di tanah yang luas tidak ada naungan. Yang di sana manusia akan mendapatkan naungan sesuai dengan amalannya. خوتايمن بارهم سيرحمكم rahimakumullah kemudian kata imam majbur ath tahawi was sirat yaitu as sirat as sirat itu jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahannam ya yeah. kemudian juga al mizan timbangan ya yeah. Semua kita akan ditimbang Begitu juga amalan kita Dan juga Catatan amalan tersebut Ikhutaliman Parahisa Rahimakumullah Sesungguhnya sirat itu Setelah Ya Dilakukan timbangan terhadap amalan Dan perbuatan seorang hamba Baru setelah itu mereka digiring ya ke surga Adapun orang-orang kafirin digiring ke neraka waliyazubillah wasiqal ladhina kafaru ila jahannam al-zumara digiring orang-orang kafirin untuk dimasukkan ke dalam neraka jahannam berbondong-bondong na'udzubillah min dalik Begitu juga wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila aljannati zumara Orang-orang yang beriman digiring juga menuju surga berbondong-bondong dan dalam perjalanan menuju surga tersebut tentunya dalam kegelapan tidak ada cahaya masing-masing mendapatkan cahaya menerangi jalannya sesuai dengan amalannya di dunia Nah. Maka tatkala itu orang-orang yang beriman mengatakan Mereka mengatakan ya Rabb kami sempurnakanlah nurana cahaya kami sempurnakanlah cahaya kami atmim lana nurana wakfirlana dan maafkan ampuni dosa kami kena tak mereka melihat orang-orang munafiqin yang pertamanya mereka memiliki secercah cahaya kemudian setelah itu redup, kemudian padam dan hilang cahaya tersebut, kena sesungguhnya mereka di dunia tidak beriman maka tatkala dalam kondisi seperti itu mereka memanggil orang yang beriman nah. unduruna naqtabis min nurikum tunggu kami kami ingin mengikuti kami ingin mendapatkan cahaya tersebut unduruna naqtabis min nurikum kailarji'u wara'akum pal tamisu nura kata orang beriman kembali ke belakang cari di sana cahaya. Padriba بينهم bisurullah babum batinuhu fihi rahmatu wa zahiru min qibali Kemudian begitu mereka kembali ke belakang makar. Ditutup. Ya. Bisurullah. Itu dengan tembok yang tidak lagi bisa, mereka melihat cahaya tersebut. Lalu, mereka mengatakan, Alamnakum ma'akum, Qawlu bala. Dahulunya di dunia, bukankah kami bersama kalian? Naam, benar. Tapi, kalian telah terfitnah oleh dunia, dan tidak beriman kepada Allah. Kita telah terfitnah, kita munafiqun kelihatannya berpura-pura dalam iman dan dunia telah menfitnah kalian sehingga tergirir dengan dunia melupakan akhirat sekalian menampakkan keimanan tapi di dalam hati kalian kekufuran, kemunafikan Semoga Allah menyempurnakan cahaya kita di akhirat Maka ada waznul amal timbangan timbangan keadilan yang tidak ada dalam pada hari tersebut kezaliman sedikit pun kala Allah subhanahu walwaznu yawmai zinil haqq fa man mawazinuhu fa ula'ika humul muflihun wa man khafat mawazinuhu fa ula'ika al-lazina khasiru ampusahum bima kanu bi ayatina yadlimun pada hari Tersebut tentu akan ditegakkan al-waznu, timbangan yang benar. Maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, mereka lah orang-orang yang beruntung. Maka barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, berarti timbangan kejahatannya lebih berat, maka merekalah orang-orang yang telah merugi disebabkan kezaliman yang mereka lakukan di dunia terhadap ayat-ayat kami artinya datang ayat-ayat kawan tidak diterima datang petunjuk ditolak datang kebenaran mereka ya tidak menerima hal itu waqala subahana wa nado'ul mawazina al-qista liyawmi al-qiyamah Fala tuzlamu nafsun shi'ah, wa inkan mithbat min khardil atina bhiha, wakafina hasibin. Dan kami letakkan kata Allah, kami tegakkan, ya timbangan keadilan pada hari kiamat, dan tidak seorang pun jiwa, ya, dizolimi pada hari itu. Wainkah namis kala habbatin dan sekiranya ada dari kebaikan atau amalan tersebut miskala habbatin hanya seberat habbat khardalin sebesar biji, biji sawi, atai nabiha tentu kami akan datangkan dan akan ditimbang dan cukuplah kami akan menjadi atau yang menghisap. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menghisap. Semuanya akan dihisap oleh Allah. Bagaimana bisa Allah menghisap? Ya. Allah bisa menciptakan. Sebagaimana pernah kita sampaikan, tak kalah mereka dipanggil oleh Allah pada yumil mahsyar, Allah berbicara, menyampaikan ya, Firmannya maka semua mendengar tidak ada perbedaan antara yang jauh atau yang dekat. Yasmau man karib man karubawa man baud. Yang dekat, yang jauh semua mendengar. Kemudian antara hadis yang menjelaskan hal itu adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu an kalimatani Kafifatani. Kala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalimatani kafifatani pada lisan, thqilatani pada miszan, habibatani kepada Rabbul Rahman. Azim, subhanallah Aladzim. Subhanallah. Wa bihamdi. Dua kalimat yang ringan dalam ucapan kita. Sangat ringan diucapkan. Tapi banyak diantara kita yang tidak mampu mengucapkannya. Kenal lisan kita terbiasa menyebut orang, bukan menyebut Allah. Apalagi di zaman sekarang ini Kebiasaan lisan manusia menyebut ya Corona, Corona, Corona Aina Rabbu Corona Aina zikir di pagi dan petang hari Dengan-dengannya bi Corona bisa akan kita tepis Semua pembicaraan manusia sekarang Corona, Corona Berita Corona, Corona Nah Manusia ketakutan Sampai menyebabkan mereka lupa ingat kepada Allah dan zikir tidak sempat menyebut subhanallah wa bihamni subhanallah al-azim ikhutal iman perbanyaklah zikir kepada Allah perbanyak istighfar kepada Allah amalan yang ringan tapi sangat berat dalam timbangan manusia pasti akan mati orang kafir mati yang beriman mati, orang soleh mati orang yang bejat mati tapi sungguh berbeda kematian itu kematian orang kafirin dalam maksiat, dosa, kekufuran dan kekal dalam neraka selama-lamanya tapi kematian orang beriman di atas iman yang telah mempersiapkan diri dengan amal soleh dengan dikir, dengan ibadah boleh istighfar ya. ikut al-iman tidak perlu mat, takut pada kematian tapi yang harus kita takuti bagaimana kondisi kita tatkala kematian menghampiri kita kematian pasti datang cepat atau lambat dengan berbagai sebab dengan berbagai sebab Faqhatul iman barasa rahimakumullah Dalam hadis Abi Malik al ashari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda At-tahuru syatrul iman walhamdulillah tamlaul mizan Tahur yaitu berwuduk bersuci merupakan sebagian dari keimanan dan alhamdulillah akan ya memenuhi timbangan di akhirat kelak apa saja akan ditimbang akidah al-sunnah menjelaskan bahawa yang akan ditimbang pada hari kiamat yang pertama adalah amalan kita ya amalan kita seperti dalam hadis tadi Ucapan dikir amalan kita Akan ditimbang Yang kedua Yang akan ditimbang adalah Kita sendiri akan ditimbang Akan ditimbang oleh Allah Dan ternyata Berat timbangan tersebut Bukan berdasarkan Bobot badan kita Beratnya fisik seseorang tidak Ya, pada hari kiamat akan didatangkan orang yang gemuk, kekar, gemuk. Tapi begitu ditimbang, tidak ada timbangannya. Ya. Tapi subhanallah, fisik yang kurus, tapi tatkala di hatinya keimanan yang tulus kepada Allah. Dan kaki yang dilanggakan dalam beribadah, berjihad di jalan Allah, dan beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu yang akan menambah berat timbangan tersebut. Sampai-sampai dalam hadis disebutkan, suatu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu memanjat pohon arak. Untuk mengambil sesuatu yang dibutuhkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang angin tersingkaplah betis Abdullah bin Mas'udiradhiyallahu An. Ternyata betisnya kurus kerempeng yang membuat para sahabat tertawa. Pokalan Nabi Shallallahu Alam. Mana tazakuna? Kenapa kalian tertawa? mereka mengatakan li khiffati saqi ya rasulullah kerana kami melihat begitu kurus ya kedua betis Abdullah bin Mas'ud apa kata Nabi SAW alaihi wasallam innahu afqalu indallahi fil mizan yawmal qiyamah min jabal al-ud hatta Nabi sallallahu sesungguhnya Batis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pada hari kiamat dalam timbangan lebih berat dari bukit Uhud. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Baik. Jadi yang menjadi penilaian Allah bukanlah fisik. Kita. Kalau setiap hari kita memperhatikan, mempercantik fisik penampilan kita. Tapi iman tidak pernah dipercantik. Tampilan hati tidak pernah dipercantik. Tidak pernah diperbaiki. Untuk apa fisik yang ganteng? Untuk apa wajah yang cantik? Mungkin jutaan alat untuk ya mempercantik wajah. Setiap mungkin bulan datang Salon untuk mempercantik wajah Tapi tidak pernah mempercantik hati Tidak pernah baca Al-Quran Tidak pernah berzikir Tidak pernah melakukan ketaatan Tidak pernah menintrosveksi diri apa artinya itu hal semua hal itu. Ini sekarang di manusia ketakutan semua dari corona, nah. Tapi juga banyak manusia tidak sadar teguran Allah. Ya. Yang mereka pikirkan bagaimana ya, memborong semua makanan minuman untuk kehidupan mereka, kehidupan fisik mereka jadi rumah mereka persiapkan untuk makan minum seolah hidup untuk makan minum berbeda dengan orang-orang yang orientasinya akhirat ini kesempatan bagi dia untuk mendekatkan diri kepada Allah jadi bila ingin timbangan akhirat kita semakin berat maka hendalah perhatian kepada hati dan batin lebih utama dari tampilan zuhir kita apalah arti kecantikan wajah seseorang bila hati jauh dari Allah Ya, bila umur semakin tua umur semakin senja sudah hilang kecantikan tersebut apalah arti kekuatan yang kita andalkan, yang kita banggakan bila telah melewati 40 tahun 50 tahun semakin melemah di kekuatan iman, kecantikan hati, ketulusan jiwa dia akan selalu kekal sampai menuju Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang ketiga yang akan ditimbang adalah ya, catatan amalan. Catatan amalan ditimbang. Pernah dahulu kita sampaikan dalam hadis fitnah. Hadis Bitoqa itu hadis ya Tentang kartu Ya Selembaran kartu Pada hari kiamat nanti Allah memanggil seorang hamba Yang di dunia berlumuran dengan, dengan dosa, maksiat, kejahatan Dipanggil Kemudian Allah bentangkan di hadapannya 99 catatan lembaran catatan yang satu ya setiap catatan tersebut panjangnya maddul basar sepanjang mata memandang semuanya itu penuh dengan na'udzubillah dan kejahatan maka tatkala itu Allah subhanahu wa ta'ala bertanya hal laka'indana atau hal laka'hasana atau sebelumnya Allah mengatakan atungkiru min hadha shay'an apakah engkau mengingkari salah satu dari catatan ini lila adalamaka katabati apakah malaikat yang menulis menzolimimu menulis suatu kejahatan yang tidak kamu kerjakan atau mungkin tertukar kebaikan dengan kejahatan Atau sebaliknya La Wa qalallahu tabaraka wa ta'ala Halaka Apakah engkau masih memiliki kebaikan Wa qalallahu La Tidak ada ya Allah Seorang hamba telah yakin Dia akan binasa Tidak ada kebaikan yang diharapkan, tidak ada kebaikan tapi Allah subhanahu wa ta'ala al-adl ya ma'adil tidak akan pernah menzalimi hambanya nafsun pada hari tersebut tidak akan ada seorang jiwa terzalimi sekecil apapun kebaikan yang diberikan oleh Allah tabarakah wa ta'ala Maka kata Allah, Bel, laka indana hasanah. Kata Allah, bahkan engkau memiliki satu kebaikan di sisi kami. Paakhraja, paukhrijatlahu bitaqah. Maka dikeluarkan selembaran kartu yang tertulis dalamnya kutibat fihi la ilaha illallah. tertulis di dalamnya la ilaha illallah. Tetkala 99 catatan tersebut diletakkan dalam satu neraca neraca timbangan. Kemudian satu secearik kertas atau bitaqah kartu tersebut tertulis la ilaha illallah diletakkan dalam neraca timbangan yang kedua, neraca timbangan yang kedua. Apa yang terjadi? Semua 99 catatan tersebut yang panjangnya sepanjang mata memandang Semua bertebangan Ternyata satu lembar kartu yang tertulis La ilaha illallah Itu lebih berat dari seluruh kejahatan tersebut Allahuakbar Subhanallah Ikhwatal iman para parafamisa rahimakumullah Akan tetapi Yang perlu menjadi perhatian adalah Semua kita mengucapkan La ilaha illallah Tapi tidak akan sama timbangannya Para ulama menyambutkan Kenapa sampai satu timbangan Atau satu kartu Yang tertulis La ilaha Begitu berat timbangannya Apakah semua yang mengucapkan La ilaha illallah Sama timbangan Dan beratnya Tidak Kena yang mengucapkan la ilallah lah, tidak sama kualitas dan juga tingkat keyakinan dan tauhidnya. Maka beruntunglah orang yang mengucapkan la ilallah khalis dan mengalbi, mengucapkan la ilah yang lah, betul betul tulus hanya pada Allah. Tidak ada satu pun secuil harapan pada selain Allah. Hanya tulus kepada Allah Taala. Ta Itu yang akan menjadi, ya. yang akan menambah berat timbangannya dan sebaliknya kita perhatikan bagaimana orang-orang munafikin mengucapkan la ira tapi di lisannya saja di hatinya kekufuran maka tidak ada arti dari ucapan tersebut maka perlu kita menghayati hakikat dari kalimat tauhid yang bukan sekadar hanya ucapan Ikhutal Iman Pari Surahimakumullah Itulah sebutar atau mungkin sebagian dari perihal tentang Mizan dan bagaimana Mizan tersebut ya Mizan yang begitu adil dan akurat ya semua akan ditimbang semoga Allah Azza Wajalla memuliakan kita semua menjadikan timbangan amal kebajikan kita semakin berat dan tentunya hal itu harus dipersiapkan dari sekarang. Demikian mudah-mudahan bermanfaat menjadi peringatan bagi kita semua. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah serta pertolongannya kepada kita semua. Wallahu a'lam. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah serta Nah, demikian ikhwal islamu azakumullah Para pemirsa dan pendengar Jadi, manapun anda berada Materi yang telah disampaikan oleh Lusta Dr. Muhammad Al-Isan Iqmah Dari pembahasan kitab Syarah syara Yang mudah-mudahan menambah ilmu bagi kita semua Dan untuk selanjutnya Kami buka sesi interaktif Sesi soal jawab bagi anda Para pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya Pada pembahasan kita Anda bisa mengirimkan pertanyaan Di layan 6 singkat 0819-896543 atau anda bisa menghubungi kami secara langsung di layanan telepon di 0218236543 dan kesempatan pertama kami angkat terlebih dahulu ista' pertanyaan di layanan pesan singkat ada pertanyaan dari bapak Saleh Haji yang berada di Bengkulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yusuf ya, tadi disebutkan bahwa di akhirat kelak semua catatan kesalahan orang orang-orang beriman akan dimaafkan dan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan saleh apa saja yang dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan kita kelak di akhirat Ustaz yang jadi pertanyaan. Apakah termasuk kesalahan melakukan dosa besar dan dan syirik yang dihapuskan oleh Allah tersebut Ustaz? Mohon penjelasan dan jawaban. Terima kasih kepada Pak Haji Soleh di Bengkulu ya. Naam. Barakallahu fiik. Tadi yang saya sampaikan ya adalah di antara hamba Allah orang yang beriman itu ada orang-orang yang akan dihapuskan kesalahannya oleh Allah Tabaraka wa taala. Dan itu hisaban yasir. Adapun masalah dimaafkan oleh Allah atau tidak dimaafkan oleh Allah ini tentunya kembali kepada kehendak Allah Tabaraka wa taala. Karena ada orang-orang yang tentunya tidak dimaafkan oleh Allah. Adapun orang-orang beriman yang Allah berikan kitab catatan amalannya dari sebelah kanan supaya hisab hisab yasira maka akan dihisap dengan hisap yang ringan dan perlu juga dikaitkan dengan akidah ahli sunnati wal jamaah bila seorang hamba bila seorang hamba meninggal dalam keadaan berdosa selain kekufuran dan kesyirikan syirik yang besar maka di akhirat kelak jika dia tidak bertaubat sebelum meninggal di akhirat kelak, dia akan dikembalikan, diserahkan kepada Allah. Ya. Jika Allah menghendaki, akan dimaafkan oleh Allah Ta'ala sesuai dengan kemurahan dan karunia dari Allah, maka dia masukkan ke dalam surga. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya, tidak ingin memaafkannya, Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mempertanyakan kepadanya satu persatu kemudian di azab sesuai dengan dosanya. Kemudian dia masuk ke dalam neraka. Berarti tidak semua yang dimaafkan. Ada orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Dari kelangan orang-orang beriman. Para pelaku dosa dari kelangan ahli tauhid. Nah. Maka disana ada syafaat diazab oleh Allah dibersihkan dari dosa-dosanya kemudian nanti ada syafaat kemudian dikeluarkan dari ya neraka tersebut ini akidah di sunnah secara umum semua dosa selain kesyirikan dan kekufuran itu tahta masyiatillah dibawa Kehendak Allah, jadi ya, dosa besar dan kecilnya selain syirik ya. dan kekufuran dia meninggal dan tidak bertaubat maka dikembalikan kepada Allah. Adapun bila seorang bertaubat sebelum dia meninggal tobat nasuha maka Allah menerima taubatnya sehingga hatta ibu minad dambi kamman la seorang yang bertaubat dari dosanya maka seperti dia tidak berdosa artinya Allah memaafkan ya untuk kebaikan yang dia lakukan akan menghapuskan dosa-dosa kecil adapun kebairu dzunub dosa-dosa besar ya bertaubat kepada Allah jika hal dosa tersebut berkaitan kezuliman kepada manusia mengambil hak orang lain maka dikembalikan jika telah merusak nama baiknya minta maaf kepadanya sampai dia mm, menerima atau meridhai seorang tersebut adapun dosa kesyirikan Allah tidak akan memaafkan pelakunya begitu juga seorang yang mati dalam keadaan kufur. Ya, tidak ada peluang untuk dimaafkan. Qala subhanahu, "Innallaha la yaghfiru an yushraka wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan perbuat syirik kepadanya dan mengampuni selain syirik bagi orang-orang yang hendak taala. Yang berbuat syirik menyembah selain Allah atau menyelewengkan ibadah kepada selain Allah, memperuntukkan ibadah kepada selain Allah atau meminta kepada selain Allah, ya. Dari berbagai sembahan, itu malaikat atau nabi atau orang, -orang soleh atau jin, syaitan dan bermacam-macam. Ya maka mati dalam keadaan kesyirikan tersebut maka dia adalah kufur kepada Allah ya Allah tidak akan memaafkan dan surga haram baginya innama yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar wa ma, ma lidzalimin min ansar sungguhnya seorang yang berbuat syirik Allah haramkan surga baginya dan neraka tempatnya Jahannam dan tidak ada seorang pun penolong baginya. Kemudian tentu tidak semuanya dimaafkan Allah. Yang diberikan kita dari sebelah kanan Hisabnya yasir, tapi ada orang yang diberikan kita sebelah kiri lakukan dosa maka tidak dimaafkan oleh Allah. Allah akan pertanyakan kepadanya satu persatu. Nauzubillah min dalik dan kita tidak tahu. Apakah kitab kita akan diberikan sebelah kanan? Nasalullah adhalik. Atau waliyahzubillah kita berlindung dari kitab yang akan diberikan dari sebelah kiri. Semoga Allah merahmati kita semua dan memberikan taufi dan hidayah untuk mempersiapkan diri dengan amal soleh menuju Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma amin. Demikian Allah wa'alam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Demikian untuk pertanyaan pertama dan selanjutnya. Ya, kami angkat kembali pertanyaan di layan amsan singkat Dari penanyaan yang tidak disebutkan dan tempatnya Ya Ustadz, ada orang yang diberikan azab kubur Karena bersuci ketika ada orang yang diberikan azab kubur karena bersucinya atau tidak memperhatikan mengenai bersuci ketika buang air kecil yang jadi pertanyaan saya, apakah adab kubur itu masih ditimpakan saat ini, walau dia telah meninggal ribuan tahun yang lalu, dan begitu pun juga dengan nikmat kubur Ustadz. Apakah uh, sampai dirasakan penghuni kubur yang sudah meninggal ribuan tahun yang lalu? Mohon penjelasan jawabannya. dan nama akidah al-sunnah wal jamaah mengimani azab kubur ya baik yang mati dikuburkan atau mungkin mati tidak tahu di mana tempatnya atau mungkin dimakan binatang buas atau mungkin terbakar atau tenggelam ya semua yang mati akan merasakan ya baik itu azab atau nikmat Sesuai dengan amalan dan perbuatannya Kerana secara umum Manusia dikuburkan Nah Baik Dan ini Tentunya dikenal dengan alam barzakh. Maka barang siapa yang Mati dan Dalam keadaan iman Dalam keadaan beriman Dari manusia yang pertama Sampai yang terakhir Ya Manusia yang pertama sampai detik ini dia beriman meninggal maka dia akan merasakan di alam kubur ya kenikmatan. Dan sebaliknya waliaz billah bila seorang meninggal dalam kufur atau berbuat maksiat maka dia akan diazab merasakan azab di alam kubur sesuai dengan perbuatannya. Naam, sesuai dengan perbuatannya maka orang-orang kafirin yang dibinasakan oleh Allah ya, sejak zaman dahulu sampai detik ini di alam kubur mereka merasakan azab tersebut ya Firaun dan para pengikutnya setiap hari ya di pagi dan di petang hari dihadapkan ke neraka Diazap oleh Allah dan sampai nanti hari kiamat terjadi kiamat maka dimasukkan ke dalam neraka. kala Subhana bahwa Fir'aun ya mereka al-nar yu-aradun aleha. Kalau Subhana al-nar yu-aradun wa ashiyah. Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab an-naaru 'alayha wadhuhnan wa 'ashiyyan fir'aun dan para pengikutnya itu yu'raduna 'alayha di disuguhkan atau ditampakkan atau dihadapkan nah dihadapkan ke neraka kapan di pagi dan di petang hari itu azab kubur ya yeah. وَيَوْمُ الْقِيَامَةِ أَدْخِلُوا عَلَى فِيْرَعُونَ أَشْرَدُ الْأَذَبُ Pada hari kiamat kelah, masukkan mereka, Fir'aunan, uh, bala tentaranya, atau mungkin pengikutnya, neraka. Itu kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi, naam. Apa yang dilihat oleh Nabi SAW, atau yang didengar, sebuah kedua penghuni kubur diazab kemudian Rasul mengambil, sepotong ranting yang masih basah kemudian ditancapkan selama itu ranting yang masih basah maka mereka akan mendapatkan ya keringanan tapi setelah itu kering ya kembali mereka mendapatkan azab tersebut sampai kapan? ya sampai nanti terjadi kiamat ya. jadi kita mengimani hal itu kemudian kenikmatan seperti itu juga ya bahawa seorang akan mendapatkan kenikmatan sehingga orang-orang yang seorang yang baik akan dilapangkan kuburannya kemudian dibukakan pintu jalan menuju surga sehingga dia mendapatkan aroma bagi kenikmatan yang terdapat di dalam surga dan itu tentunya belum semuanya belum secara sempurna tapi dia mendapatkan kenikmatan tersebut ruh dan juga fisiknya akan mendapatkan kenikmatan sehingga roh para syuhada itu jadikan Allah dalam perut burung khadir yang terbang ya berpindah-pindah suatu tempat di antara ya pohon-pohon yang ada dalam surga sampai mereka dibangkitkan nanti begitu juga roh seorang yang beriman jadi itu kenikmatan sampai kapan sampai hari kiamat nanti begitu dari kiamat dibangkitkan ya mereka akan uh, kembali dihisap kemudian ditimbang amalannya, kemudian akan digiring menuju surga jika ahli surga atau ke neraka uliazubillah jika ahli neraka nah, itu akidah yang harus kita imanin dan kita yakini nah, demikian Wallahu alam. Nah, Anda di sekarang di Circle Khairat Asti. Bapak Ustaz Dewi Kyandu keoverline di dalam dan selanjutnya kami berikan kesempatan di layanan silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung di 0218236543. Ya, peserta ada yang masuk, silakan halo. Halo, asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? refill ya, di situ Silakan. Uh, ini Ustaz Uh, tentang doa penjagaan uh, wabah virus corona itu kan di di sini yang yang uh, selain dari sunnah Lawang ya. Jadi disuruh membaca ini doa Allahumma ala sayidina Muhammadin tibbil kurubi wa uh, itu apa artinya dan disuruh uh, dibaca waktu Sholat maktubah. Uh, Selat Maktubah itu, waktunya itu waktu apa Ustaz itu? Baik. Nanti, nanti anak bisa mengat, ini apa, menyampaikan kepada saudara-saudara yang tidak tahu ajaran sunnah Ustaz. Mohon penjelasan Ustaz, yang tadi itu, mohon diterjemahkan Ustaz tentang uh, Muhammadin Tibilku Ustaz. Syukron, jasa kelahiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati Ustaz. Mungkin diulangi apa lafaz apanya Doanya apa tadi uh, Alhamdulillah uh, Al Sayyidina Muhammad Fi uh, Fi dawa ihi ya Kalau tidak salah setia. Itu mungkin bukan doa Tapi uh, salawat uh, Terima kasih atas pertanyaannya ada hal yang perlu juga kita waspadai dengan munculnya virus corona ini juga bermanc muncul berbagai ya sebagian amalan atau mungkin cara manusia mengatasi dalam bentuk ya dalam sebentuk spiritual atau mungkin dalam doa doa begitu ya yang tidak ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dengan berbagai ya, uh, alasan atau mungkin menunjukkan keutamaan kalau ini dibaca ini akan menangkal akan bisa selamat ya. bila semua hal itu tidak ada tuntunan dalam Al-Quran dalam hadis, tidak bisa dikatakan itu bisa menyelamatkan dan sekadar bersalawat kepada Nabi ya, dan salawat tersebut ya atau Nabi sebagai obat itu ya salawat tersebut atau syifa sebagai obat yang akan bisa menyembuhkan penyakit dan menangkal virus, tidak bisa. Ya. Dalam hal ini yang harus kita lakukan adalah membaca doa di pagi dan di petang hari, memperbanyak doa sebagai ajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Allahumma inni a'udzubika min al-barasi wal uh, judhami wal jununi wal judhami was sayil asqam. mohon pada Allah. Dari berbagai penyakit berlindung dari hal itu. Kemudian membaca di pagi dan petang hari. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi fil ardi wa la fis sama'i wa huwas alim. Membaca um, pindah ke satu tempat bal tempat yang lain. Akuh di kalimat Allah hitta mat membaca yeah. um, doa. Jadarkan Nabi di pagi dan petang hari. Um, Allah selukal afiat fi dunya wal akhirah. Allah menyusul kel aful afiat fi dini wal dunia wa ahli wa mali. Allah mas tergaurati wa amin raw'ati Allahumma ahfazni min baini yadaya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika nugtala min tahti membaca ya, bila kita merasakan sakit maka kita mengusap tempat yang sakit sambil membaca Al-Fatihah ya bukannya sekadarnya dikirimkan pahala saja Al-Fatihah itu ruqyah itu dibaca kemudian membaca setiap pagi Ayat kursi satu kali Kuluhu Allah tiga kali Kuluhu Allah tiga kali Kuluhu Allah tiga kali Ya yeah. mohon kepada Allah Kebaikan Dan berlindung dari hal itu Nah itu yang ada tuntunannya Ada pun sudah memperbanyak salawat kepada Nabi Tidak bisa membendung hal seperti itu Nah bertulis salawat Banyak pahalanya Islam diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammad Kama salli ta'ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim Wa bari ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Kama barak ta'ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim Laka hamidun majid Adapun membuat redaksi salawat-salawat tertentu Kemudian dengan keyakinan ia akan menyembuhkan Dan ia akan menangkal berbagai penyakit enggak bisa, ini perkara yang gaib Ya, Ini menambah-nambah dalam agama Apalagi memerintahkan setiap salat fardu. Setiap salat fardu yang disunatkanlah istighfar. La ilaha illallah. Allahumma antas salam, aminkas salam, sampai akhir zikir tersebut. Qamudin Allah ma'ani alima'ataita, wala mu'ti alima'anata, wala yanfa'udal minkal jad. Qamudin Subhanallah tiga kali. Alhamdulillah tiga kali. Allahu Akbar tiga kali. La ilallah wahdahu, la syarika, la ilahu mulku. Alhamdulillah kuli sya'in khatir. Ya. Tidak ada solat khusus, apalagi mewajibkan. Demikian kita menangka. Ini termasuk virus yang harus kita waspadai, merusak amalan kita. Jadi dalam kondisi seperti ini, bukan menambah-nambah amalan dan bacaan tidak ada sentuhannya. Tidak akan bisa menyelamatkan, karena tidak ada tuntunannya. Ia menyelamatkan kembali kepada Allah. Ikuti tuntunan Nabi. Ya, membaca, membentengi dengan zikir pagi dan petang hari. Maka saya menghimbau seluruh kaum muslimin yang sempat mendengar ya pada kesempatan kali ini sudah saatnya kita sekarang ya mempelajari zikir-zikir nabi sebagai ruqyah syariah ya. dan ini sebenarnya pengobatan yang paling utama. Sebelum muncul sebagai bentuk preventif kita dan setelah muncul kita berdoa. Ya. Dan ini hal yang pasti kebenarannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menzalal manzilan fa yaqulu a'udzu bikalimatillahi tammad min syarri ma khalaq hatta yarhala min manzili barang siapa yang tinggal atau uh, mampir satu tempat In dalam kondisi sekarang ini mungkin ada kebutuhan kita dari rumah untuk satu tempat betul sampai satu tempat tersebut baca a'udzu bikalimatillahi tammad min syarri ma aku berlindung dengan kalimat-kaliman Allah yang sempurna dari Seluruh kejahatan yang dia ciptakan. Kata Ramyul, "Lam yaduruh syeikh hatta yarhal min manzilhi. Min manzil izalik. Tidak akan membahayakan sedikit pun, ya, sampai dia berpindah tempat tersebut. Begitu sampai tempat lagi, lembar kurma kita baca lagi. Dalam hadis juga, Abu Dukalim, Bismillah, Lati La yaduruh ma'asmihi syeikhun fil aldi walafis sammah wa sammiyun alim. La yaduruh syeikh. Ingin nama Allah tidak akan membahayakan sesuatu pun di langit dan bumi ya yang disertai dengan nama Allah dan Allah samiaun alim Allah Maha mendengar dan Maha alim itu dibaca itu yang lebih mujarab daripada salat-salat yang seperti ini itu tuntunan nabi yakin sebelum tidur baca ayat kursi ya keluar rumah baca bismillah tawakkaltu 'alallahi wala hawla wala quwwata illa billah tidak ada seorang yang bisa mendekati dia. Syaitan pun tidak akan mendekati. Bagaimana kata, Ya syaitan yang lain, Kamu bisa menggoda dia, Mendekati dia. Telah dicukupi, Telah dijaga oleh Allah. Ya. Maka itu yang harus kita perbanyak. Bukan menambah amalan-amalan dan zikir-zikir, Tidak ada landasannya. Atau ritual-ritual. Tidak -ritual. bisa menyelamatkan. Kembali kepada Allah, Tuntunan Allah. Kembali pada tuntunan Rasulullah. Jangan menambah-nambah lagi dalam agam ambang ini. Itu termasuk virus yang berbahaya, merusak akidah, merusak ibadah, merusak amalan. Maka kembalilah kepada Allah. Kembali kepada Allah, ikuti tuntunan Rasulullah, ya, bertaubat, istighfar. Banyak istighfar, banyak bertasbih. Ya. Banyak beristighfar kepada Allah. Nah, bertasbih dan ikuti tuntunan atau Ya panduan yang diberikan oleh ya, tim medis atau kesehatan yang itu bermanfaat. Ya, jadi kita gabungkan antara dua pengobatan ini. Dan yang pertama adalah syariat. Ini yang pertama bukan yang kedua. Sekarang manusia, masya Allah perhatikan. Ya, kalau ia buktinya kau dah panas, derajat panas apa lebih mungkin 38 tiga puluh lapan. Masya Allah, dah ketakutan dia dicek, disolasi dan lain-lainnya tapi dia tidak pernah membentik, yang pertama sebelum datang ke dokter adalah iruqiyah diri sendiri terasa sakit mana di leher misalnya, baca, pegang ucapkan ya bismillahirrahmanirrahim baca al-fatihah, yakin baca al-fatihah tiga kali, yakin si yakin-yakinnya ini pasti benar tapi kita terkadang di waktu marukiah dia enggak yakin hanya mungkin ya coba-coba saja, benar atau tidak tidak akan bermanfaat seperti itu yakin itu virus makhluk Allah kemudian setelah itu yakin, terus baca berserah diri kepada Allah Allah ya. kemudian jaga kesihatan imun kita ditingkatkan Makan yang sehat, ya, pola hidup yang sehat, kebersihan, Bismillah, ya, dan jangan sombong, jangan angkuh, jangan bercanda. Sebagian menjadikan ini candaan, ya. tertawaan, sedikit batu. Ah, corona, corona, corona, jadi tertawain. Na'udzubillah. ini bukan bahan candaan. Seorang mukmin takut pada Allah, waspada jadi pesan saya adalah enggak usah gitu -gitu. baca yang gitu-gitu cukup panduan Al-Quran baca Al-Fatihah merasa sakit panas badan apa semua baca Al-Fatihah kemudian juga ambil air segelas misalnya baca Al-Fatihah minumkan anak juga yang susah sakit Rukyah ya baca qulullahu ahad tiga kali qulullahu al-falak tiga kali Nas tiga kali guna na'am dibaca mohon kepada Allah kalau sakit mohon kepada Allah begitu sakit apa yang dibaca Allahumma Rabban Nas adhibil bas antas syafi lihat antas syafi la syifa'i la syifa'u syifa'an la yugadiru saqama Ya Allah Rabban Nas menciptakan manusia menciptakan juga virus corona itu ya isfi antas syafi, sembuhkan Ya Allah antas syafi engkau hanya sesuatu yang bisa menyembuhkan La syifa tidak ada kesembuhan kecuali yang kesembunyi yang kau ya Allah kesembuhan yang tidak menyisakan sedikit pun sakit diangkat oleh Allah itu. Begitu kita juga merasakan sakit baca Bismillah tiga kali pegang Bismillah Bismillah Bismillah, Bismillah. kemudian baca tuju kali Allahumma inni a'udhu biizzatika wa qudratika min sharri ma ajidu wa hadir tuju kali ya Allah ya. Dengan keagungan dan kekuatanmu, aku berlindung Dari sesuatu, dari kejahatan yang aku rasakan dan yang aku takuti Pernah kita baca seperti itu Maka bila kita berlindung kembali kepada Allah Jangan memanggil korona, ada sebagian ungkapan-ungkapan Ya korona Kalau kamu betul tentara Allah Ya, selesaikanlah tugasmu biar kami nyaman dalam bulan syaban dan bisa menikmati katanya untuk sehat sampai Ramadan. Kok manggil corona? Jangan panggil corona, panggil Rabbu corona, ya Rabb. Yang menciptakan corona, angkatkan hal ini dari kami. Tatkala yang memanggil corona itu pergi, itu corona makhluk Allah, diatur oleh Allah. Dia tidak bisa memberikan kemudaratan dan maslahat kecuali dengan izin Allah. Jadi ya, terkadang seruan-seruan yang berbau kesyirikan. Jangan dipanggil corona, panggil rob corona ya Allah. Arfa'anal bala wal wabah, angkatkan ya Allah wabah ini. Ya. dan bala ini. Jadi dalam kondisi seperti ini manusia diuji, siapa yang betul-betul tulus kembali kepada Allah dan siapa sesungguhnya betul memahami hakikat tauhid yang sesungguhnya. Ya ini yang harus diperhatikan ya, jadi kembali, tidak perlu dibaca yang seperti tadi, cukup tuntunan Al-Quran dan tuntunan Rasul SAW, itu yang akan bermanfaat ya, mudah-mudahan ini uh, menambah apa namanya itu kepedulian kita untuk kembali membaca zikir dan pagi petang hari yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jangan baca kita kitab yang mujarabat yang di dalamnya ada zikir-zikir bacaan-bacaan enggak tentu itu dijual di kaki lima enggak jelas sumbernya ya baca inilah sebagaimana kata baca Asma'ul husna sekian banyak saya mendapatkan sebagian baca asmaul husna sekian banyaknya ya kemudian doa ini sekian banyaknya zikir ini banyaknya tidak ada tuntunan dari Nabi SAW jangan jangan tidak bermanfaat itu karena tidak ada tuntunannya baca sesuai apa yang disampaikan tadi insyaAllah Allah menjaga kita semua persiapkan diri untuk menghadap sesuatu mungkin kita bayangkan yang yang paling berat dalam hidup ini tapi tiada yang berat kalau dengan izin Allah semua akan selesai tapi kita diujil Allah SWT siapa yang betul-betul kembali dan memperlihatkan kepakiran ni, dia kehinaan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dan mengangkat wabah ini dan menyelamatkan kaum muslimin ya dan menjadi teguran bagi manusia untuk kembali kepada Allah dari berbagai kelalaian, kesalahan, dosa dan maksiat serta kezaliman mereka. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa wa sallallahu wa wa sallallahu wa sallallahu اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن ترفع عنا هذا الوباء هذا البلاء عن المسلمين جميعا اللهم أرزقنا الصبر اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم سلمنا اللهم سلمنا اللهم سلمنا اللهم, سلمنا. اللهم نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة اللهم نسألك المعافاة في الدنيا الآخرة اللهم إن نعوذ بك من البرس والجنون والجذام وسيء الأسقام اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلين ومالنا وعموالنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعاماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بأظم ذكاء نغتال من تحتنا Allahumma amin Adha wa sallallahu wa sannabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh